Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 25 Наступного дня на заході сонця Падішар і Морган нарешті дістались місця призначення. Обидва були виснажені. Вони йшли, відколи покинули Тірсіс, зупиняючись лише, щоб поїсти. Минулої ночі вони спали менше шести годин, вони прибули б ще швидший у кращому стані, якщо б ненаполегливість Падішара робити усе можливе, щоб маскувати слід. Щойно вони увійшли до пармського ключа, розбійник постійно повертався назад, ведучи їх ярами, руслами річок і скелястими виступами, увесь час спостерігаючи за землею позаду як яструб. Морган вважав ватажка розбійників надто обережним, і, врешті-решт, втративши терпіння, сказав йому: Одіжор, ми марнуємо час. Що там позаду на твою думку? Нічого, що можна побачити, хлопче, загадкою відповів він. Стояв задушливий вечір, повітря важке й нерухоме, а небо затягнулось. Червона куля сонця опускалася за горизонт. Коли вони підіймались в ліфті, вони побачили, як нічні тіні починають заповнювати ліс внизу, перетворюючи його на чорнильний басейн. Нав'язливо дзижчали комахи, приваблені їхнім потом. Задушлива спека дня лежала над землею важкою ковдрою. Бадішар усе ще дивився на південь, у бік Тірсіса, Ніби намагався вистежити те, що, як він підозрював, їх переслідувало. Морган придивлявся разом з ним, але, як і раніше, нічого не бачив. Розпійник похитав головою. Нічого не бачу, але відчуваю, що щось наближається. Він не пояснив, що малось на увазі, а горець не питав. Морган був стомлений, голодний і знав, що попри усі зусилля падішара, навряд чи він щось змінить. Їхня подорож завершилась. Вони зробили усе, що було в людських силах, щоб замаскувати свій слід. І зараз не час хвилюватись. У Моргана забурчало в животі, і він подумав про вечерю. В той день вони їли лише кілька коренів, черствий хліб, твердий сир і попили трошки води. «Я розумію, що розбійники вміють обходитися майже нічим, але ж можна щось краще поїсти. Це жалюгідно!» «Ну так, звичайно, хлопче!» – відповів ватажок. «Наступного разу ти будеш могильником, а я тілом!» Їхні розбіжності відійшли на другий план. Можливо, не забулись, але принаймні були запхнуті кудись далеко. Падішар відкинув їхню сутичку через п'ять хвилин після її закінчення, і Морган до кінця дня дійшов висновку, що все повернулося до норми. Він відчував до цього чоловіка повагу за його зухвалість і рішучі манери, бо у ньому Горець бачив себе, свою власну впевненість, яку він так легко демонстрував, і те, що він притягував до себе людей». Падішар Кріл носив лідерство так, ніби це його природжене право, і чомусь це здавалось доречним. Було щось у ньому, що змушувало хотіти йти за ним. Але Падішар розумів, що лідер повинен і віддавати послідовникам. Він гостро усвідомлював роль Моргана в приведенні братів на північ і навмисно підкреслював законність занепокоєння горця за їхню безпеку. Кілька разів після їхньої сварки він заспокоював Моргана, що пар і кол не покинуті, що вони в безпеці. Падішар був складною, харизматичною особистістю, і Моргану це подобалось, незважаючи на підозру, що Кріл ніколи в житті не виконує всього, що обіцяє. На кожній зупинці під час їхнього підйому розбійники вітали Падішара за руку. «Якщо вони так сильно в нього вірять», – питав себе Морган, – «то чому б і мені не повірити?» Але Горець розумів, що віра така ж ефемерна, як і магія. Він задумався про зламаний меч, який ще був при ньому. Віра і магія викувані як одне ціле, нашаровані в залізо і розбиті. Він глибоко вдихнув. Біль від втрати все ще був там. Глибокий і підступний, незважаючи на його рішучість залишити це питання позаду, зробити так, як запропонував падішар, і дати собі час на зцілення. Горець сказав собі, що нічого вже не зміниш і що треба жити далі. Він жив роки без використання магії меча, навіть не знаючи про її існування. Зараз йому не гірше, ніж тоді. Він та сама людина. І все ж біль залишався. Порожнеча, яка зсередини шкребла кістки тіла, залишаючи його роздробленим, і змушувала шукати частини, які знову зроблять горця цілим. Він може стверджувати, що не змінився, але він пережив багато чого, володіючи магією, і це залишило на ньому свій відбиток, ніби його таврували розпеченим залізом. Спогади залишались. Образи битв, враження, залишені силою, яку він міг викликати, міць, якою він насолоджувався, і все втрачено. Це було ніби втрата батька, брата, сестри чи дитини. Таке не забувається. Він подивився на пармський ключ і відчув себе маленькою людиною. Коли вони дістались до виступу, Чандос чекав. Одноокий заступник Падішара виглядав більшим і чорнішим, ніж пам'ятав Морган. Бородате спотворене обличчя було зморшкувате і порите. Він носив та загортався у величезний плащ, який, здавалось, ще більше додавав йому кримезності. Він схопив руку Падішара і міцно стиснув. «Вдале полювання! Небезпечне? Краще скажи!» Коротко відповів розбійник. Чандос глянув на Моргана. «А інші?» «Вони відвоювали своє останнє, крім братів. Де Хайрехон? Десь поблизу чи повернувся до Варфліта?» Морган швидко глянув на ватажка. Отже, він усе ще намагається з'ясувати, хто їх зрадив. З тих пір, як Горець повідомив, що бачив коваля в Тірсісі, про майстра кузні Кілтан не згадували. «Хайрехон?» Чандос виглядав здивованим. «Він пішов після тебе того ж дня. Повернувся до Варфліта, як ти йому й казав, гадаю. Тут його немає. Але є відвідувачі!» Падішар позіхнув. «Відвідувачі? Тролі, Падішар!» Ватажок розбійників ніби прокинувся. «Невже? Тролі? І як вони сюди потрапили?» Вони йшли через пагорб до вогнищ. Падішар і Чандос пліч-опліч. Морган позаду. Вони не казали. Вийшли з лісу три дні тому, легко і невимушено, ніби знайти нас тут для них не становило жодних труднощів. Прийшли без провідника, знайшли нас так, ніби ми розбили табір посеред поля і вивісили прапори. Їх двадцять, велетні, з півночі. Кам'яні тролі, так вони себе називають. Вони просто крутились поруч, допоки я з ними не поговорив, а вони попросили у тебе аудієнції. Коли я сказав, що тебе немає, вони відповіли, що почекають. Та невже? Вони що, настільки рішучі? Ага, як камінь, який падає на землю. Я привів їх сюди, коли вони погодились скласти зброю. Здалось неправильним залишати їх в парамському ключі. Вони пройшли все ж довгий шлях, щоб знайти тебе. І до того ж добре з ним впорались. Розвійник усміхнувся. Крім того, що трьохсот нас вистачить, щоб зупинити жменьку тролів. Падішар тихо розсміявся. Обережність не завадить у цьому, старий друже. Щоб звалити троля, потрібен не один поштовх. То де вони? Он там, багаття зліва. Морган і Падішар вдивились у темряву. Група безликих тіней уже стояла на ногах та спостерігала за їхнім наближенням. Вони були величезними. Несвідомо Морган потягнувся до руків'я меча, але раптом усвідомив, що руків'я – це все, що залишилось. – Лідера звати Аксхінд, закінчив Чандос і прошепотів. – Він Матурен! – падішар рішуче підійшов до тролів. Втома розбійника залишилась десь позаду. Він знову став якимсь владним. Морган Лія ніколи не бачив троля. Він, звичайно, чув про них. Усі розповідали про них. Колись, задовго до народження Моргана, тролі спустились з північних земель, з домівки, щоб торгувати з представниками інших рас. Деякий час хтось з них навіть жив серед людей Калагорна, але все це скінчилось з приходом Федерації та її хрестовим походом за панування над Півднем. Тролів більше не вітали нижче стрела Гейма. І ті, хто прийшов на Південь, швидко повернулись на Північ. За своєю природою це замкнуті створіння. Їм знадобилось небагато часу, щоб повернутися до своїх гірських фортець. Зараз вони ніколи не виходили. Принаймні це чув Морган, і зустріти їх так далеко на півдні дуже незвично. Морган намагався не витріщатись на відвідувачів, але це було важко. Тролі були кремезними, гротескними, високі, широкі, шкіра горіхово-коричнева і груба як кора. Їхні обличчя були пласкі, майже однакові. Горець взагалі не побачив вух. Вони носили шкіру й важкі обладунки, великі плащі були розкидані біля вогнища. Я, барон Кріл, лідер руху. Пролунав гучний голос Падішара. Троль, що стояв перед ним, щось пробурмотів. Морган уловив лише ім'я, Аксхінд. Вони коротко потиснули один одному руки, потім троль жестом запросив Падішара сісти біля їхнього вогнища. Тролі розступились, коли ватажок розбійників пройшли у світло і сіли. Морган з тривогою озирнувся, коли навколо зімкнулись масивні істоти. Він ніколи не відчував себе таким беззахисним. Чандос, здавалось, був спокійним, розташувавшись позаду падішара і за кілька футів від нього. Горець обережно сів поруч. І тоді почалась серйозна розмова – але Морган нічого не розумів усе відбувалось гортанною мовою тролів, мовою якої Морган не знав. Падішар, однак, здавався з нею знайомим, він лише зрідка зупинявся, щоб обміркувати слова. Було багато звуків, схожих на бурчання, кілька важких слів, і значна частина сказаного підкреслювалась жестами, звідки Падішар знає їхню мову. Тихо запитав Морган у Чандоса. Той навіть не глянув на горця. «Ми трохи краще знаємо Калагорн, ніж ви, Улія!» Відповів той. Голод Моргана загрожував поглинути його шлунок. Але горець відігнав цю думку, тримаючись прямо, не піддаючись, наростаючій втомі, навмисно залишаючись нерухомим. Розмова тривала. Падішар, здавалось, був задоволений її ходом. «Вони хочуть приєднатися до нас!» прошепотів Чандос через деякий час, вочевидь вирішивши, що Моргана світ винагородити інформацією за терпіння. А потім ще трохи послухав. «Не лише ці кілька! Двадцять одне плем'я! П'ять тисяч! Вони хочуть союз!» Морган схвилювався. «З нами? Чому?» Чандос не відповів одразу, жестом попрохавши Моргана почекати, а потім сказав. «Рух уже звертався раніше до них про допомогу, але вони завжди вважали його надто роз'єднаним і ненадійним. Чомусь вони змінили думку?» Він швидко глянув на Горця. «Вони вважають, що Падішар достатньо об'єднав окремі фракції, щоб переглянути позицію». «Вони шукають спосіб уповільнити просування Федерації!» Грубий голос був сповнений задоволення. «Як же це вдачно!» Аксхінт роздавав чашки і наповнював їх чимось з великої посудини. Морган узяв запропоноване і глянув вниз. Рідина чорна як смола. Він зачекав, допоки падішар і лідер тролів не виголосять тост, а потім випив. Ледь вдалося тримати нудоту. Те, що йому дали, на смак нагадувало жовч. Шандос помітив вираз його обличчя. Троляче молоко!» – сказав він і посміхнувся. Вони випили запропоноване, навіть Морган, який відчув, що це миттєво приборкало апетит. Потім вони встали, Аксхінд і Падішар потиснули один одному руки, і розбійник відійшов в тінь. «Ти чув?» – тихо запитав падішар, коли вони зробили кілька кроків у темряву. Над головою почали з'являтись зірки. Останні промені денного світла згасли. «Ти чув усе до кінця?» «Кожне слово!» – відповів Чандос. Морган мовчки кивнув. «П'ять тисяч чоловік! З такою силою можна кинути виклик федерації!» Падішар був у захваті. «А ще дві з половиною тисячі людей з руху! А ще дворфи!» Він ударив кулаком у розкриту долоню, а потім простягнув руку і поплескав Чандоса і Моргана по спині. «Нарешті щось здатне піти на користь, згодні?» Після цього Морган повечеряв. Він сидів сам за столом біля вогнища. Його апетит відновився завдяки запахам, що доносились з казанів. Падішар і Чандос пішли радитись щодо того, що відбувалось, і Морган не бачив потреби брати у цьому участь. Він озирнувся у пошуках Стефа і Тіл, але їх не було видно. Лише коли він майже закінчив їсти, дворф з'явився з темряви і важко сів поруч. «Ну, як пройшло?» – формально запитав дворф, пропустивши будь-яке вітання. Його вузлуваті руки стискали кухоль Елю. Він виглядав надивозмученим. Морган коротко переповів події минулого тижня, а коли скінчив розповідь, Стеф потер коричневу бороду і сказав «Вам пощастило залишитись живим. Усім!» Його шрамоване обличчя виглядало виснаженим. Поєднання на півтемряви і тіний, здавалось, ще глибше прокреслювало його зморшки. «Поки вас не було, відбулись дивні події». Морган відсунув тарілку і подивився на друга, чекаючи. Дворф прокашлявся, озирнувшись, перш ніж заговорити. Тіл захворіло того ж дня, коли ви пішли. Її знайшли непритомною біля кручі близько полудня. Вона дихала, але я не міг її розбудити. Я заніс її всередину, загорнув у ковдри і сидів з нею майже цілий тиждень. Нічого не міг зробити. Вона просто лежала там, ледь жива. Здається, її отруїли. Його губи скривились. Мені, здається, так і є. Багато хто з руху не любить дворфів. Але потім вона прокинулась. І вона була така слабка, що ледь могла рухатись. Я годував її бульйоном, щоб повернути сили. Тіл нарешті опритомніла. Вона не знає, що з нею сталося. Сказала, що останнє, що вона пам'ятає, це те, що вона про щось думала. «Про Хайрехона!» Різкий вдих Моргана зупинив його. «Це що, щось означає?» Горець ледь помітно кивнув. «Можливо. Мені здалось, що я його побачив в Тірсісі після нашого прибуття. Його там не повинно було бути, і тоді я вирішив, що помилився. Тепер я не такий впевнений. Хтось здав нас федерації. Можливо, і Хайрехон?» Стеф похитав головою. Звучить якось не так. Чому Гайрехон з усіх? Він міг би здати нас ще у варфліті. Навіщо чекати? Крім того, Падішар йому повністю довіряє. Можливо, пробурмотів морган, потягуючи Ель. Але він досить швидко запитав про нього, коли ми сюди повернулись. Стеф на мить задумався над цим, а потім відкинув думку. Є ще дещо. «Два дні тому біля краю скелі знайшли кількох охоронців, нічну варту, ті, що на підйомниках, мертві, з вирваними горлами, жодних слідів». Він на мить відвів погляд і знову подивився на Горця. «Ліфти усі були підняті, Морган!» Вони подивились один на одного. Горець нахмурився. «То це хтось звідси зробив?» «Не знаю, схоже на те». «Але з якої причини? І якщо це хтось зовні, як вони піднялись, а потім знову спустились?» Морган подивився в тінь і задумався, але відповіді не приходили. Стеф підвівся. «Я подумав, ти повинен знати, а Бадішар сам дізнається». Він допив Ель. «Треба повертатись до тіл. Не подобається мені її залишати саму. Вона все ще жахливо слабка». Я і сам не дуже добре почуваюсь. Тоді йди, сказав Морган, підводячись разом з ним. Я прийду побачитись з вами вранці. А зараз мені відчайдушно потрібно близько двох днів сну. Ти знаєш про тролів? Знаю про них. Стеф криво посміхнувся. Та я вже з ними розмовляв. Аксхінд і я знайомі вже давненько. Ну-ну, ще одна загадка. Розкажеш мені про це завтра, добре? Стев почав відходити. «Завтра так завтра. Краще стерешись, горцю!» Морган Ліа вирішив притриматись поради. В тієї ночі він спав добре і добре відпочив. Полуденне сонце вже піднялось над лінією дерев і почало розігрівати день. У таборі панувала активність, більше, ніж зазвичай, і Морган одразу ж захотів дізнатися, що відбувається. Перша його думка – брати повернулись, але він відкинув її, вирішивши, що його прозбудили. Горець одягнувся, взувся, згорнув ковдри, вмився, поїв і пішов до краю кручі. І одразу ж побачив падішара, одягненого в його червоний колір. Він викрикував накази і направляв людей туди і сюди. Батажок глянув на горця і буркнув. «Сподіваюсь, тебе розбудив на шум». Він повернувся, щоб вигукнути наказ групі чоловіків біля підйомників, а потім продовжив звичайним тоном. Не хотілося б, щоб тебе потурбували. Морган щось пробурмотів, але замовк, коли помітив глузливу посмішку. Ну-ну, просто трохи тебе, дражню, горцю. Не будемо починати день з поганого. Надто багато треба зробити. Я відправив розвідників обстежити пармський ключ щоб заспокоїти себе. А ще послав на південь за Хайрехоном. Побачимо, що побачимо. Тим часом чекають тролі, Аксхінт його рідня. Кажуть, усі вони – близькі родичі. Вчора була лише Увертюра. Сьогодні ми поговоримо про те, як і чому. Хочеш зі мною? Морган хотів. Він пристібнув піхви з залишками меча Лія, який носив тепер переважно за звичкою, і пішов за падішаром уздовж краю Кручі, а потім назад до табору, де вже збирались тролі. По дорозі він запитав, чи є якісь новини про пара та кола. Не було. Він озирнувся у пошуках Стефа та Тіл, але дворфів не було видно. Він пообіцяв собі розшукати друзів пізніше. Коли вони дійшли до тролів, Аксхінд обійняв ватажка розбійників, Привітав горця урочистим кивком і рукостисканням, міцним як залізо, і жестом запросив обох сісти. Через мить з'явився Чандос з кількома супутниками, чоловіками, яких Морган не знав, і почалась зустріч. Вона тривала ранок і більшу частину дня. Знову ж таки Морган не розумів, про що йдеться, і цього разу Чандос занадто активно розмовляв, щоб турбуватись про нього. Морган, однак уважно слухав, вивчаючи жести й рухи ведмеда подібних тролів, намагаючись щось прочитати на безвиразних обличчях. Здебільшого йому це не вдавалось всі тролі виглядали як великі пеньки, які ожили і чомусь стали схожими на людей ті, хто говорив, робили це скупо, навіть Аксхінт. За всім, що робили тролі, відчувалася економія зусиль. Морган задумався, які вони в бою, і вирішив, що, ймовірно, вже знає. Сонце летіло по небу, змінюючи світло з тьмяного на яскравий назад, стираючи, а потім видовжуючи тіні, наповнюючи день спекою, а потім дозволяючи їй затриматись, створити задуху, що змушувала усіх незручно ворушитись в марних пошуках полегшення». Була коротка перерва на обід, обмін елем та винами, і навіть коротка згадка про горця, яка мала щось спільне з масштабом підтримки, якою користувався рух. Морган мудро мовчав під час цього. Він знав, його привели сюди для підтримки, а не для заперечення. День хилився до вечора, а потім з'явився затиханий і наляканий розвідник. Падішар помітив його, нахмурився і вибачився, що треба зробити перерву. Потім уважно вислухав те, що сказав розбійник. Трохи побагався, глянув на горця і покликав його. Морган поспішно підвівся на ноги. Йому не сподобався вираз обличчя Падішара. Той відпустив розвідника, коли горець підійшов. «Вони знайшли Хайрихона!» Тихо і рівно сказав він. На західному краю пармського ключа, недалеко від стежки, якою ми повертались, він мертвий. Патруль, який його знайшов, сказав, що він виглядав так, ніби його вивернули на виворіт. Морган відчув, як у нього стиснулося горло від цього образу. Що відбувається, падішар? тихо спитав він. Обов'язково дай мені знати, коли розберешся. А поки що є гірші новини. Армія Федерації не далі, ніж за дві милі. Гарнізон Тірсіса. Тверде обличчя зморщилось від іронії. Вони йдуть прямо на нас, хлопче. Ні на йоту не відхиляються. Якимсь чином вони дізнались, де ми. І, гадаю, ми обидва знаємо, як це сталося, вірно? Морган був приголомшений. Хто? Він ледь прошепотів це слово. Падішара знизав плечима і розсміявся. «А хіба це тепер має значення?» Він глянув через плече. «Час закінчувати. Мені не дуже хочеться розповідати Аксхінду та його клану, що сталося, але не варто гратись з тролями. Якби я був ними, я б зник звідси швидше за зайця, що заривається в землю». Тролі, однак, думали інакше. Коли зустріч скінчилась, Аксхінд та його супутники не виявили жодного бажання йти. Натомість вони попрохали повернути зброю, вражаючу колекцію сокир, пік і мечів, і, отримавши її сіли, їй неквапливо почали гострити леса. Здавалось, вони чекали на бійку. Морган пішов шукати дворфів. Вони розбили табір у невеликому, затишному ялиновому гаю, на дальньому кінці підніжжя скелі, де виступ утворював природне укриття від негоди. Стеф привітав його без особливого ентузіазму. Тіл сиділа. Її дивне обличчя нічого не виражало, хоча очі пильно блищали. Вона виглядала здоровішою. Її темне волосся було розчесане, руки твердими. Він коротко поговорив з нею, але тіл майже нічого не розповіла. Морган сказав про Хайрехона та наближення армії Федерації. Стев кивнув. Тіл навіть цього не зробила. Він залишив друзів, відчуваючи невиразне невдоволення всім візитом. Федерація прибула з настанням ночі, розкинулась в лісах прямо під виступом і почала розчищати землю для своїх потреб, працюючи з рішучістю мурашок. «Кілька тисяч чоловік!» прапори майоріли, зброя блищала. Перед кожною ротою штандарти, суцільно-чорні прапори з однією червоною та однією білою смугою там, де були регулярні солдати Федерації, і усміхнена голова Білого Вовка там, де були шукачі. З'явились намети, зібрались стійки для зброї. Запаси розмістились в тилу, запалали вогні. Майже одразу ж команди чоловіків Почали будувати облогові знаряддя, і повітря наповнилось звуками пилок, що валили дерева, та сокир, що рубали гілки. Розбійники спостерігали за цим з висоти. Власні укріплення вже були готові. Морган спостерігав разом із ними. Усі здавалися розслабленими та спокійними. Розбійників лише триста, але виступ... Це природне укріплення, здатне протистояти армії в п'ятеро більшій за цю. Підйомники вже підняли на кручу. І не було іншого способу піднятись чи спуститись, крім як по стінах. Для цього знадобиться спорядження, драбина або гак з мотузкою. І навіть жменько людей це може зупинити. Вже зовсім стемніло, коли Морган знову поговорив з падішаром. Вони стояли біля підйомників тепер під посиленою охороною, і дивились на вартові вогнища внизу. Люди федерації продовжували працювати. Звук будівництва підіймався з темного лісу у нічне повітря. «Мене, зізнаюсь, уся ця метушня турбує!» пробурмотів ватажок, нахмуривши брови. «Але навіть зі спорядженням для облуги, як вони сюди дістануться?» Падішар похитав головою. «Не дістануться!» Ось що мене турбує. Вони ще трохи поспостерігали. Потім Падішар відвів Моргана до відокремленої частини ущелини, тримаючи його близько, і прошепотів. Не треба нагадувати, що нас уже двічі зраджували. Хто б за це не був відповідальний, він усе ще серед нас. Якщо виступ буде взято, то гадаю, через зрадника. Він повернувся до Моргана. Та нахилився ближче. Я зроблю все від мене залежне, щоб фортеця була у безпеці. Але ти теж тримай очі відкритими. Ти, напевно, побачиш речі трохи інакше, ніж я, тому що тут ти нещодавно. Можливо, помітиш щось, що я б інакше пропустив. Спостерігай за всіма нами, і я буду дуже вдячний, якщо ти щось помітиш. Морган мовчки кивнув. Ось його мета перебування тут. Ось, чого йому бракувало. Його поглинало відчуття порожнечі. Його він відчув, розбивши меч. І засмутився, що був змушений залишити пара й кола. Ось доручення, яке дасть йому мету. І Горець був вдячний подішару за це. Коли вони скінчили, він пішов до зброєра і попросив дати йому меч. Він вибрав підходящий, Витягнув свій зламаний і замінив його новим. Потім пошукав якісь викинуті піхви. Знайшов ті, до яких підійде меч Лія. Обрізав їх до вкороченої довжини меча, обмотав обрізаний кінець та обережно прив'язав саморобні піхви до пояса. Вперше за кілька днів Морган відчув себе краще. Тієї ночі він теж спав добре хоча федерація і продовжувала збирати свою облогову техніку до світанку. Коли з'явилось сонце, будівництво припинилось. І ось тоді він прокинувся. Його збантежила раптова тиша. Горець одягнувся, пристебнув зброю і поспішив до краю кручі. Розбійники займали позиції. Зброя на поготові. Падішар стояв там зі Стефом тіл і загоном тролів. Усі мовчки спостерігали за тим, що відбувається внизу. Армія федерації вишикувалась. Солдати були добре навчені, і під час маршу на позиції не було жодної плутанини. Вони оточили підніжжя виступу, розтягнувшись від одного кінця скель до іншого. Вони були поза зоною досяжності довгого лука та пращі. Поруч із ними штурмові драбини та мотузки з гаками. Облогові вежі стояли на поготові. Вони були грубими і ледь сягали третини висоти скель. Командири викрикували накази. Проміжки між ротами почали заповнюватись. Морган торкнувся плеча Стефа. Дворф озирнувся та кивнув, нічого не сказавши. Знову відвів погляд. Морган нахмурився. При Стефі не було жодної зброї. Пролунали сурми. І знову все затихло. Сонячне світло виблискувало на обладунках і зброї. Небо на сході світлішало. Роса блищала на листях і траві. Весело лунали пташині пісні, звідкись здалеку долинав звук води. І Моргану Лія здалося, що це міг би бути будь-який з тисячі ранків, які він вітав, коли ще блукав і полював на пагорбах своєї батьківщини. Потім, за дерев позаду довгих шеренг солдатів щось рухнуло. Затріщали гілки і стовбури. Заскреготіла обдерта кора. Ряди федерації раптово розступились, утворивши прогалину сотню футів завширшки. Розбійники та їхні союзники напружились в очікуванні. Їхні обличчя скривились. Ліс продовжував трястись від наближення того, що там ховалося. А потім з'явилось щось. Величезне, істота неймовірних розмірів. Привид, складений з найгірших кошмарів і уламків, які могли залишити сміттярі. Воно складалось з волосся й сухожиль, кісток, але водночас з металевих пластин і прутів. Там були й зазубрані кінці й блискучі поверхні, залізо зрощене з плоттю, Плоть, що зрослась залізом. Монстер мав вигляд жахливого, потворного, ракоподібного або черв'яка. Але не було ані тим, ані іншим. Чудовисько шкандибало вперед. Його блискучі очі дивились вгору, шукали край кручі. Кліщі клацали, як ножі, а кіхті шкребли шорсткий камінь. На якусь мить Моргану здалося, що це машина. А потім, через удар серця, він зрозумів – ця істота жива. «Демонічна кров!» – вигукнув Стеф із жахом. Дворф знаходився на межі паніки. «Вони привели повзуна!» Повільно пробираючись крізь ряди федеральної армії, чудовисько наближалось.